de vida a i vass Llliures al llarg dels bans. Un pobl debacva entre roques i estanys Amb mor. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. força dels que ja van marchat per no tornar am la penta dels cabúi encara estan per venir. s'om la gesta un ideal que s'avansa pas a pas que si algun mai ens pren la llum calarem al foc i munt i uns barrancs coscó de brads més luxos d'aquesta llare per cuidar per treballar no per vendre ni comprar quan ara lo dipastó comprarà naceu valor agaferem vos horres mans per acollir nostra dama l'amor donim la llavor i, I la terra per sembrar L'Eco de La muntany emdat pujar per veure què hiiem més allà. Tut em figuin l'heres per sot i jo mi. Quan arribarem al cim serem a meitat de camí. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era terra d'espai, senyora, que la sauva amb tasnòspis. Quina no hi ha prets, que les netets, que no novedets que no hauran d'arrenca. Ens donen paraules de fum el to, s'emporten el brons a la plata i l'or. Se sent el soroll well d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Montañes e Tenim la llavor I la terra per sembrar Trobo davant de l'Ateneu Augianenc de Girona. En aquests moments s'està fent la cimera social per la sequera que reuneix a representants de diferents entitats, associacions o NGs que tracten qüestions d'ecologia, de justícia social i ambiental per plantejar doncs, propostes per fer front a aquesta sequera que fa dos anys que tenim a sobre aquí a Catalunya i especialment doncs, en aquests moments en situació excepcional i d'emergència. Intentaré parlar amb algun d'aquests representants i tot seguit els podrem escoltar. Cimera social per la sequera. Dissabte 6 de maig del 2023. Girona. Bé... Això és aigua fresca. Vale, aquest matí ens hem reunit eh, entitats i moviments ecologistes de tota Catalunya eh, amb la idea de trobar un consens que els partits no han sigut capaços de trobar i proposar mesures més atrevides davant la situació de sequera en què ens trobem. Creiem que actualment no s'estan aplicant les mesures que calen i que no s'està tenint en compte els moviments socials. Avui ens hem trobat per consensuar unes propostes amb territoris de tota Catalunya que siguin comunes i el resultat serà un document que començarem a treballar eh, a partir de demà mateix eh, que presentarem a la Generalitat. Al meu país la pluja no s'aplouré o plou poc o plou massa si plou poc és la sequera, si plou massa, és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no s'ha ploure. També per avançar algunes mesures i en cap cas tirar enrere com està fent el Govern amb la modificació del decret i les lleis. Quan parleu de, de, de transparència i us referiu? Ens referim a que la ciutadania tingui accés a dades sobre com els nostres municipis estan abordant el que li exigeix l'Agència Catalana de l'Aigua. Ara mateix és l'ACA la única que té dades de com els municipis estan reduint i les entitats no tenim accés a aquesta informació. I és òbvi que per planificar polítiques necessitem saber quins són els consums que estan fent els nostres municipis. Hi ha una dotació màxima de 230 litres per persona i dia, hi ha unes exigències de reducció, 40% en el sector agrícola, 15% en el sector industrial, i ara mateix és impossible saber si això s'està duent a terme. També demanem que s'obligui els municipis de més de 5.000 habitants a tenir el pla municipal per sequera i no pas els municipis de més de 20.000 habitants. La que fa anys que ajuda els municipis a elaborar aquests plans d'emergència per sequera, i hem de créixer en aquests plans. La sequera és una crisi estructural, el canvi climàtic ens diu que cada vegada tindrem menys disponibilitat d'aigua i per tant aquests plans s'han de posar en marxa. Deieu que, que heu fet aquesta cimera perquè el Govern no us ha convocat i perquè creieu que el que es va fer política, políticament és un fracàs? No sé si us podria explicar una mica això. Exacte, avui ens hem autoconvocat els moviments socials, ambientals, operadors públics, acadèmia, inclús comunitats d'arregants, perquè el govern no ens té en consideració. La cimera que va convocar el govern era una cimera únicament en partits polítics i va ser un fracàs perquè es va centrar en les sancions i el que hem vist és que s'està postergant abordar aquesta crisi. És per això que ens hem convocat i hem arribat a un ampli consens que creiem que és el que s'ha de posar en marxa. Aquestes propostes que heu elaborat aquí, suposo que les fareu arribar a través d'un document, com deies. O... Quantes propostes hi ha i quan està previst que es faci arribar aquest document? Tenim un esborrany de més de 50 propostes, que les hem de consensuar amb actors que avui no han estat aquí, i l'objectiu és fer reunions d'incidència amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb operadors i amb ajuntaments per posar-les en marxa, perquè creiem que des de ja hem de treballar i no podem postergar com s'està fent ara amb les sancions fins passat l'estiu quan sabem que l'estiu és on hi ha les campanyes de rec, és on tenim el turisme i per tant no podem seguir postergant això perquè d'aquí un mes hi ha eleccions i per tant estem en un debat electoralista. Una, una pregunta, si us sisplau, una ja última. Matí, eh? què, què en penses de la llei que es va aprovar? Sobre la llei creiem que és una responsabilitat política fer una moratòria de sancions. En tot cas, la moratòria que s'hauria de plantejar és la turística i la de grans consums de l'agricultura que exporta i també creiem que això és perquè estem a un mes d'eleccions, de és una baralla electoralista i demostra la poca classe política en l'abordatge d'una crisi com la que tenim avui dia. També creiem que no podem tirar enrere amb les noves lleis, hem d'anar a millor i ens preocupa, per exemple, que en les esmenes que hem pogut llegir, que es permeti l'ompliment de piscines privades, públiques... Quan això ja ho havíem guanyat enrere, No havíem guanyat que les piscines que es podien omplir en les comunitàries, les públiques i ara sembla que es podran omplir totes. Ens preocupa això, malgrat hem de veure la lletra petita perquè encara no està publicada la nova llei. Bé, bueno, també un altre tema que ens preocupa bastant és, al final, el tema del, del dret a l'aigua i el sanejament. És a dir, la garantia del dret humà a l'aigua passa també per la garantia d'abastament. Per tant, una, una, un escenari d'escassetat, diguéssim, el relat o l'argument de l'escassetat ha servit molt per aprofundir en un, diguéssim una gestió que és completament privatitzada i completament lucrativa, que no obri la porta a tirar enrere o a deixar de banda coses que s'estaven començant a treballar de prou incidència en temes de dret humà i sanejament, com el tancament de fonts públiques, com el tema dels comptadors socials amb persones que tenen problemes d'accés a l'habitatge o, per exemple, tarificacions que d'alguna manera, ja això ens preocupa bastant, perquè bastantes de les propostes que s'estan posant sobre la taula acabaran aportant segurament un cost addicional en les, en les tarifes de les persones. Per tant, ens preocupen aquestes coses i ens preocupa, per tant, doncs que això no acabi obrint un maló que acaba profundint en una que semblava que començàvem a tirar endavant. Que tenim un mar regulador de la Unió Europea, que s'està treballant un mar regulador a nivell de l'estat espanyol, que tenim ja precedents i mesures que s'estan prenent a nivell de Catalunya, i que això ara de cop i volta diguin, bueno, ara no és el moment perquè hem de resoldre l'escassetat i, i per sota veiem que anem fent un retrocés en aquesta matèria, que és un dret humà, bàsic i fonamental, no? i ara que ja està reconegut doncs que no quedi una mica de banda, ens preocupa bastant i això també ha sortit avui en el, en el debat i també hi ha hagut força consens. Per exemple, falta molta transparència dels indicadors reals de pobresa hídrica, no se sap realment quantes llars no estan tenint accés a l'aigua, ni quanta gent realment pot o no pot fer front als seus, seus rebuig, diguéssim. I dir, bueno, lo dels indicadors i de transparència ha sigut una, una constant. No tenim indicadors de transparència de quasi cap cosa, has de buscar molt no són clars, mai no acabes de saber tampoc des d'on es prenen aquestes mesures, per tant, diguéssim que en termes de governança i en temes de transparència i en temes de garantia de drets, bueno, si no hi ha tots els indicadors i podem comptar amb les dades, doncs estem, diguéssim, bueno, té molt a veure amb aquest model molt centralitzat i molt opac, no? que fa molts anys també que s'està posant sobre la taula, que és un dèficit de model estructural. Pots dir el teu nom, I... Edurne Vagué. I de Quimina o bueno, Pladajoz? Jo vinc aquí com a Ecos, de Girona, però també estic a la càtedra UNESCO de, de, de Desenvolupament Home Sostenible de la UDG. Sí, sí, sí, eh, Josep Sabaté, Plataforma en Defensa de l'Ebre. Per la nostra part no es, no es tracta d'una sequera puntual, es tracta d'una situació ja que s'anirà cronificant. La pròpia Generalitat accepta un, una forquilla entre una reducció de la pluviometria del 10 al 40% i malgrat això no parem de créixer en nous regadius, en, no, en nous usos de l'aigua. El transbassament de l'Ebre cap a Tarragona no para de créixer cada any en un poble més. Plantejar nous projectes com Harrock o l'ampliació de Portaventura I per tant estem parlant d'una gran contradicció d'una gestió absolutament interessada d'esta sequera, perquè mentre això passa, el delta de l'Ebre no es pot regar i l'Ebre no arriba al mar. Per tant, per part nostra, pensem que hem de, hem d'apel·lar a tota la societat, de la mateixa manera que ho fem fa quin, fa cinc mesos a, a recordar eh, els efectes de glòria sobre el riu Ebre, avui hem de plantejar que l'actual gestió de la sequera pot convertir el delta de l'Ebre en un nou d'onyana, i això no ho acceptarem de cap manera. L'Ebre no serà una moneda, una moneda de canvi ni serà utilitzat per apagar els negocis d'uns quants val. Eh, què més? Per part nostra, pensem que és molt important la cime d'avui perquè m ha aconseguit teixir aliances amb diferents actors socials, en diferents actors econòmics i també amb gent de diferents territoris. Pensem que és, és el cam mi aliances aliancess han permès construir un discurs consensuat eh, que segurament ens durà a, a plantejar propostes i solucions a llarg termini, que és una mica el que necessitem. Les actuals solucions que es plantegen no només són interessades i contradictòries, sinó que són puntuals cap a un problema que ja és totalment estructural. Estan enfocant. Mana? Sí, estan enfocant a càmera. Grup de defensa del Ter. Jesús Soler. Doncs bé, eh, després d'haver escoltat i d'haver consensat tot això amb els companys, hem volgut també fer una mirada globalment al país i hem arribat a, una, a un acord, o una certesa, de que la major part de l'aigua que tenim en aquest país, que és l'aigua que plou al cap i a la fi, és utilitzada, la major part, per la indústria agrícola i ramadera una indústria que ha crescut d'una manera brutal i que es dedica a l'exportació. Estem exportant una barbaritat de porcs a tota Europa i una barbaritat de, de fruita de, que es produeix a la plana de Lleida i, a, i al Baix Ter a, a, tot a, a tot el món. Estem exportant a la llarga l'aigua que necessitem per tots. Entenem que això no pot continuar així, que s'ha d'tenir a la sobirania alimentària, que el país ha de cultivar la, el menjar que necessiten el, la gent que hi vivim i que hem, i que hem de deixar d'exportar eh, una cosa que no tenim, que és aigua en forma de fruita, en forma de porcs, en forma d'aquestes coses nosaltres, Hem de intentar eh, viure amb el que tenim, com a tot arreu no es poden plantar tomàquets al Sàhara no podem exportar eh, porcs a la Xina, hem de intentar viure amb, amb el que tenim i eh, si es fa així, jo crec que hi creiem que la que, que això no és un, la sequera es pot superar tranquil·lament. Podem eh, garantir la sobirania alimentària i aigua per al poble sense massa problemes si ens ens limitem a gestionar l'aigua que tenim per nosaltres. No podem exportar allò que no, de la qual no disposem o que necessitem tots. Una pregunta, tenint en compte els fons Next Generations que han premiat aquest model exportador, creus que el govern de la Generalitat farà front a aquest model d'agronegoci exportador, que és una de les causes de d'espesa d'aigua que podríem doncs, revisar? Si jo hagués de dir el que és capaç el govern de la Generalitat, quedaria molt curt. Nosaltres hem de demanar que faci molt més del que està fent, i també han de tenir en compte que el govern de la Generalitat no és més que un residu del poder d'Espanya. Hi ha moltes lleis espanyoles que dificulten l'autogestió del territori. La meitat de l'aigua del territori de Catalunya està en mans espanyoles de la, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les conques internes, és clar, això provoca una diferència, una diferència de gestió d'un territori que hauria de ser únic terrible és molt complexa és canviar la manera de viure la manera de pensar i és ensorrar el negoci de grans empreses enormement potents no, no ho sé eh, que és possible, jo crec que és difícil que la Generalitat ho podrà fer tant de bo no sembla fàcil però hem de demanar perquè és la solució perquè és l'única via que té sentit gestionar el terreny per la gent que hi vivim. S'ha acabat. La setmana vinent demanarem una reunió al president de la Generalitat de Catalunya per abordar com cal la situació de la sequera actual. També creiem que no s'estan abordant de forma estructural les causes de la sequera pels interessos econòmics que hi ha darrere. Seguim important turistes i exportant porcs i fruita i any rere any estem donant beneficis privats a empreses transnacionals, factura rere factura. Aquest és el moll de l'os que hem d'actuar, aquest és el moll de l'os que hem d'atacar i hem d'abordar estructuralment per protegir l'aigua com a dret humà i bé comú. Molt bé. Sí? Sí, gràcies. Cimera Social a Girona per abordar la situació de la sequera després de la cimera de l'aigua, de finals de març. Hi ha conclusions, Carles? Sí, les entitats que han participat a la cimera reclamen, per damunt de tot, major transparència en la gestió de la sequera per comprovar que les mesures que ha establert el govern es compleixin. També reclamen que els municipis de més de 5.000 habitants tinguin plans d'emergència municipal per la sequera. Entitats socials i ecologistes es troben a Girona en una cimera social per abordar la situació de la sequera. Expliquen què van decidir que van decidir posar-se en marxa i fer justament aquesta convocatòria després de la falta de resultats de la cimera de l'aigua convocada pel govern a finals de març. Sapim quines són les conclusions, Carles Brussett i doncs a sí, les eh, entitats que s'han reunit avui aquí a l'Ateneu eugenienc doncs reclamen per sobretot una major transparència en la gestió de la sequera i en l'accés a les dades eh, per part de la ciutadania. Ja que ara mateix tan sols l'Agència Catalana de l'aigua eh, té la capacitat de saber si esta complint aquests barem eh, aquest eh, aquestes dotacions màximes d'aigua que eh, va eh, marcar el govern que són de 230 litres per dia i persona. També que reclamen que els municipis de més de 5.000 habitants estiguin obligats a tenir plans d'emergències municipals, que ara només eh, han de tenir els municipis de més de 20.000 habitants. Un altre dels temes que s'ha consensuat és la contenció en la demanda de l'aigua, ja que la situació de sequera no es deu només, diuen, a la manca de pluja, sinó també a una mala gestió històrica i a una manca de planificació en el consum. A la cimera han participat entitats d'arreu de Catalunya, convocades com a reacció, diuen, el fracàs de la cimera de partits del passat mes de març, i en la que eh, també critiquen doncs, que es va fer sense la seva participació ni dels ajuntaments ni de les entitats socioambientals. A La setmana que ve, a més, anuncien que demanaran una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. També creiem que no s'estan abordant de forma estructural les causes de la sequera pels interessos econòmics que hi ha darrere.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 L'eco de la vall. Doncs, després d'aquesta roda de premsa, veiem que a dins de l'Ateneu Eugenianc continuen les entitats i els representants dels moviments socials doncs, debatent i és per un motiu que ara ens explicarà en Dante d'Aigües Vida. Què s'està coent? Què en continua això? Exacte, per la tarda seguim reunides la plataforma d'Aigües Vida. Al matí convocàvem aquesta cimera pel context de, de crisi però Aigües Vida és una plataforma que existeix fa molts anys, que no només tractem eh, la gestió de l'aigua des de la sequera, sinó que tractem l'aigua des d'altres perspectives. La remunicipalització és una urgència també en el context de l'elevada privatització de la gestió de l'aigua, la gestió sostenible de les masses d'aigua. Ara mateix no podem utilitzar els aquífers, que són masses estratègiques de reserva d'aigua perquè estan contaminades, i totes aquestes qüestions són essencials fa anys que les treballem i és per això que aquesta tarda ens seguim reunint aquí les plataformes que participem d'Aigües Vida. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Tinc al meu costat en Jesús Soler, que és membre dels fundadors, dels primers del grup de defensa del Ter i ens acabarà d'explicar una mica com ha anat aquesta cimera social per la sequera i també parlarem una mica del riu Ter, aquest eh, gran riu doncs, que dona de, de veure i també permet al RECA, a moltíssimes hectàrees, hi ha 5 milions de persones a l'àrea metropolitana de Barcelona, que té la seva història com a ecosistema fluvial, que ells han defensat des de fa molts anys, i que també és un indicador de quina és la situació actual d'aquests ecosistemes catalans molt malmesos, com ens va explicar l'Informe Estat Natura 2020, i avui el que farem és preguntar-li per la cimera, quina és la seva conclusió. Ja ens ho ha dit a la roda de premsa, però li tornem a preguntar perquè puguem entrar més detalls i després comentem alguna coseta sobre el riu Term i tot això. Uh, bona tarda, Jesús. Bona tarda. Uh, home, hem fet una cimera perquè la situació ho demanava. Perquè des del govern uh, els partits polítics i tot aquest... tot el sistema oficial han uh, D'entrada, ens menys tenen, a la gent que defensem els rius, a les entitats que estem a l'altre cantó del poder, d'entrada ens menys tenen, i després, a l'hora de fer ells de prendre decisions, s'embranquen amb, amb qüestions de detall, amb que sí, amb sancions i, i collonades, i no tenen, eh, no tenen en compte la nostra opinió, no ens demanen res, i, és una mica trist. Vam decidir que nosaltres teníem coses a dir i s'ha fet aquesta cimera que a mi em sembla molt important i molt aconseguida perquè s'abasta en molts àmbits de, dels moviments socials, dels moviments ecologistes, de la gent que vivim a vore dels rius. Ha estat un esforç important i s'ha aconseguit reunir gent molt diversa, inclús regants, està molt bé. S'ha parlat molt perquè el tema de l'aigua és amplíssim i eh, la sequera, la gestió de l'aigua, incideix en moltíssims aspectes de la vida. Tothom vol dir la seva, és complicat fer una cimera així, però eh, s'ha intentat de cercar els punts més importants de consens, allà on tots estem d'acord, i amb les accions més significatives, més importants i més urgents per poder... Eh, ordenar una mica la gestió de l'aigua en, en aquests moments tan durs. Mira, que ha passat una sirena, és eh, la situació d'emergència, eh, d'excepcionalitat, situació d'emergència en la que ens trobem. Aquesta cimera social ha, ha començat partint de les 43 propostes que ja havia fet sí, Aigües Vida fa unes setmanes enrere. Sí, sí, des d'Aigües Vida, que clar, són els principals, eh, són a Barcelona i són els que més pateixen, perquè, clar, tota l'aigua que consumeix Barcelona, o bona part, ve del Ter, ve del Llobregat, i eh, acaba a Barcelona, doncs són els que més estan amoïnats, i els que tenen, diguéssim, més gent eh, expectant, i ja, ells van engegar la història van, i vam cercar el país, la gent que, que hi teníem coses a dir, nosaltres des del en cantars de la Vida de Sèrie, i han reunit un bon grapat de gent de molts sectors molt diversos, cosa que li dona eh, fundària a, a la discussió. Aquests punts, que han anat, anat estant incorporats des de totes les entitats, doncs és, és el que ha estat, diguéssim, la base del debat d'aquesta cimera. A partir d'aquí, de del que hem parlat aquest de matí, eh, en traurem unes conclusions que les publicarem i seran la, els nostres, la nostra opinió, el, nostre, el resultat d'aquesta cimera, quines coses hem de demanar a l'administració, la, que és urgent, què no ho és tant, és la, el que pretenem que sigui el resultat de la cimera aquesta. Sou moltes entitats, moltes associacions i, per tant, molts torns de paraula, m'imagino, dins del debat. Però quin ha sigut el punt on, en fi, ha sabut de parlar més o heu destacat tots que s'havia d'acabar de consensuar? Hi havia algú en concret? o No t'ho sabria dir, perquè és molt complicat parlar tant. Tothom vol dir el seu problema concret, allò com és el... A la moina, i tothom vol dir coses, però costa molt quan hi ha tanta gent de... i necessites molt més temps del que hem tingut. Però al final eh, si hi ha una certa direcció que intenti però ja ho hem fet. Sí, segur que a més teniu experiència com a moviments socials de debatre les coses amb respecte, amb, amb dinamitzadors, etc assembleàriament, però eh, em referia quin d'aquestes 43 propostes o de les que s'ha debatut, si volies destacar alguna, ja sé que és no parlar de les altres, eh? si en destaquem una, però sí, sí. alguna concret. De, de fet, jo mm, ho dividiria en dues coses, diguéssim, una, una, les mesures pròpiques, puntuals més urgents, que s'ha parlat de, sobretot de la garantia d'accés a l'aigua, el dret social de l'aigua, dels, dels costs dels diners, de les factures que hi hagi aigua per a tothom, que es pugui garantir el, més, el millor possible que tothom, tots els, els consums domèstics tinguin aigua el, el més bé possible i que, eh, que es faci, que subvencioni d'alguna manera però que es pugui tothom pugui tenir accés a l'aigua, cosa que avui dia encara no passa. Això és una de les coses importants. Després la resta són molts eh, punts de gestió concreta de, de, de diferents aspectes de l'aigua, sigui de les pèrdues, sigui de les piscines, sigui de, de tota tot una sèrie d'espectes concrets que s'han anat discutint més o menys. I això, Intentarem fer-ne un, un recull amb lo més urgent de tot i esmentar tot l' altre. I després hi ha, la visió global, que és la meva visió en concreta, que és el que em sembla important, que és decidir eh, què ha de fer el país amb la seva aigua. Què pot fer Catalunya amb l'aigua que té? L'aigua que té Catalunya és limitada, és la que plou i eh, a, a l'actualitat, hors d'ara, la major part de l'aigua que, que, que es consumeix, ara que no plou i cada vegada n'hi ha menys, eh, és utilitzada per una enorme indústria agroramadera que ha anat eh, durant molts anys ha anat hm, prenent la feina d'agricultors i ramaders petits del país i ha anat eh, construint la, el seu negoci a base d'exportar a base d'exportar fruita, a base d'exportar carn de porc a l'estranger, i maximitzar els beneficis a base de treure l'aigua d'allà on, on sigui, de pressionar l'administració per subvencions, per ajudes, per implementar recs, per canals, totes aquestes històries. Doncs això ha acabat amb, amb mans d'unes quantes indústries, d'unes quantes empreses enormes, amb molt de poder, i a hores d'ara que estan fent és, eh, el que a la llarga és exportar l'aigua que és de tots. Sí, sí, tenim l'exemple aquest de Sant Aniol de Finestres, ben a prop de les plenes d'Hostoles al municipi del costat, on ja fan aigua d'aquest acuífer i la venen com a aigua volcànica, i l'estan venent a l'estranger, o sigui, no és una, no és una idea eh, que ens inventem, o sigui, això està passant. Dir, si això es deixa fer, al Montseny hi ha una pila d'indústries que xuclen aigua de l'acuífer, han deixat el, els rius que venen del Montseny, la Riera Major, la riera el, el Tordera, han deixat han deixat a la, la punyetera misèria i venen l'aigua, eh, baix venen el plàstic que embolica aquesta aigua. El, tot això és eh, conseqüència d'aquesta pressió del capital sobre l'administració. La, això Nosaltres estem a l'altre cantó i nosaltres reclamem que l'aigua de tots ha de continuar sent de tots i que no es pot fer servir una aigua que necessitem tots per vendre, per exportar, per als beneficis de molt poca gent. Aquí tenim una cosa en comú, Osona i la Garrotxa, les dues comarques veïnes, i és precisament aquesta indústria càrnia, i precisament aquesta setmana, el Nació Garrotxa del Nació Digital, amb una exclusiva, ha publicat que Olot Meats, aquest gran escorxador, que té la capacitat de sacrificar a 12.000 porcs cada dia, són 3 milions eh, de porcs eh, que es maten a Olotmig. Us, us guanyem, eh? Nosaltres en tenim un que, que mata més del doble dels porcs que mateu amb C aquest. Com se diu? Patel, Patel. I n'hi ha més, eh? Vull dir, a Osona es maten, em sembla, si no m'equivoco, 28.000 porcs diaris. 28. Quina 28.000 porcs cada dia. Una bestiesa. Um, val, amb... Um... Llavors, continuem amb aquesta notícia. Tu fixa't, sí, sí. hi ha una... Ahir, em sembla, o abans d'ahir, es va aconseguir que la 43a comarca de Catalunya fos el llucenès, uh -huh. que portàvem la mar de temps de reivindicant, nosaltres que som, fins ara eren us usonecs, ara... De fet, sempre els hem considerat els d'allà dalt. <ríe> són bona gent, són 9.000 persones. Tenen 250.000 porcs, 9.000 persones, ja? no tenen aigua. Un territori on neix uh, la riera de, de Merlès, on neixen el, el caldès, on neixen diverses rieres, on hi plou, on hi ha un, uns boscos inacabables, doncs no tenen aigua i han de connectar-se, fa temps estan barallant per connectar-se a l'aigua potable que potabilitzen el ter, perquè no tenen prou aigua per, per 9.000 persones que són les mateixes que hi havia en un segle enrere. Com és que no, que no tenen aigua per 9.000 persones si és un consum ridícul? No? Doncs hi han 250.000 porcs a darrere que gasten moltíssima més aigua que aquestes 9.000 persones que hi viuen. Això no es diu, mm -hmm. però és així. -do, doncs a... I això passa a tota l'eix tota dels porcs, de banda banda de Catalunya. Mm -hmm acords apuntem a això de P Patel de Patel eh, per, per investigar una miqueta i tornem a Olot Miads eh, perquè hi ha el polígon on estan aquest eh, article, aquesta notícia exclusiva, aquesta investigació que treta el nació Garrotxa deia que fan eh, ús del de, major aqüífer d'aigua fluviovolcànica, no sé com es diu correctament, tus tu ho diràs a Jesús. Eh, i per tant estan agafant aigua dels aqífers eh, a una quantitat molt gran i per tant això també, Degut a la sequera, per primera vegada han de controlar aquests centenars de milers, no sé si són litres o mililitres, però en fi, una, una quantitat molt gran perquè hem de netejar els porcs tota la sang. Imagina't com has de netejar la sang de, de 12.000 porcs cada dia. No? Aleshores, això també posa una mica, no tant pel, pel tema del respecte als animals, per l'opció vegana totalment legítima i també, inclús, per l'opció legítima de criar porcs amb petites ramaderes que és totalment correcte, i el que denunciem sempre són les macrooranges, eh? però això que, que ja ho hem denunciat, ara m'agradaria centrar-ho en el tema de l'aigua. Això, com no, estaves fent tu, eh? si però si, si, en de... aquest cas concret d'Olot Mids, eh, eh, no si, se sabia, clar. ningú ho sabia. Per què això? volem tants porcs? Per què hem de gastar tota aquesta aigua de, de, de, volcànica de no sé què, de Sant Aniol, més tota l'aigua que traiem de, de, pla del de ter... PES? Per què hem de criar tots aquests porcs? Si nosaltres a Osona i a Catalunya no ens podem menjar tots els porcs que criquiem ni de bon tros. El, més del 70% de la producció càrnica del país se'n va a l'estranger. Se'n va a la Xina, se'n va a Alemanya, se'n va a, a diversos punts d'Europa, se'n va cap al sud, se'n va cap a tot arreu. De, per de, què? D'acord, és, és un negoci. Aleshores, permeta'm la pregunta, Jesús. Llavors, així com amb els ports i salvant les distàncies també amb la fruita, Ai, hi, ha una, hi ha una gran part que és exportació, aquí la pregunta i el debat seria què fem amb aquesta exportació que ens resta Uh, els recursos naturals pel benefici d'uns pocs. Això ho haurem això, de... Què fem? Res no fem. perquè no tenim poder per fer-ho? Però si ho diferenciem, la gent ho entendrà, oi? Tota la fruita del que carrega el canal s'agarregarrí, que s'ha tallat i tal, no és la mateixa fruita. N'hi ha que s'exporta i n'hi ha que es menja vostè. Uh, uh, és, és evident, si no sabem i... això, no podem... Pro Produïm una barbaritat més de fruita de la que ens podem menjar. Quin sentit té això? Que l'aigua que necessitem tots es gasti per, per, per exportar-la. No podem exportar aigua. Si, si això fos Suècia o Noruega, que no saben que han de vigilar que no sols endugui l'aigua, doncs vale, molt bé. Però això és un país que és saquet, la major part és secar, Lleida és un sacà d'una banda a l'altra i és on cultiven més més fruita de, tot, de, tot, de tota la península. Sí, sí. Com és possible? D'acord. Doncs amb l'aigua de tots. Doncs la pregunta, és Jesús, en com, com se li pot fer veure això al govern i que, i que reguli i canvi això perquè, és clar, ja, ja, ja. hi ha interessos, no? Al govern no se li pot fer veure això perquè ja ho sap. el govern, d'alguna manera, eh, hi ha te prou conveniència perquè des del govern ja es ven la, la idea de que exportar és un gran bé. És, tenim ostres, mires els els papers oficials, hem exportat no sé quants milions de no sé què. I, I el pit puja, el creixement... Som, punters, som cap som efectivament, som la gent que, que es portem més porcs del món i que criem més porcs per centímetre quadrat. Vull dir, és així de clar, i això em presumeixen quan és una autèntica barbaritat. Però em referien, perquè fixeu-vos eh, que ara em refereixo, em, em, em dirigeixo als oients, que estem parlant d'economia, que a vegades els ecologistes o les associacions que defensen el medi ambient sembla que siguem una cosa a part, però és que és pura economia, com tot, però això molt, no? I més en aquest aspecte per que estem tractant. La, jo el que em pregunto és com podem limitar aquesta exportació sense que aquesta gent tan poderosa ens foti una campanya en contra, en fi, faci tot el possible per evitar-ho. I, I com recordava abans, en fons next generation inclosos que reben. Per tant, això que creiem, ho hauríem de debatre. debatem si és necessari o no, però si arribéssim a la conclusió que no es pot exportar tant i que cal racionar o racionalitzar aquests recursos hídrics, com ho fem? Es pot planificar això? Es pot racionalitzar aquest nivell d'economia és, és molt difícil, per, per diverses raons. A part de que la Generalitat té un poder molt limitat. Les lleis, les lleis importants, són espanyoles. I les grans decisions sempre són espanyoles. Els, la justícia és espanyola. I tot treballa eh, contra nosaltres. La Generalitat té la, unes, unes, um, unes competències en, en, en alguns àmbits que sempre són qüestionables i que sempre es poden portar al, al Suprem i que i fa lleis que sempre es poden uh, anul·lar pel Tribunal i és francament um, jo no voldria ser president de la Generalitat ni conseller perquè haver de fer coses amb aquestes limitacions tan terribles i està sotmès a, a la pressió de tothom, em sembla que és una, una feina francament dura i francament difícil de fer. Uh, mentre Catalunya no siguem independents. No tinguem tot el poder que podem tenir sobre el nostre territori. No haguem de dependre de lleis que impedeixen fer coses raonables, doncs difícilment podrem anar enlloc. D'acord, però Jesús... Pa a part d'això, sí. la Generalitat, doncs, uh, el poder econòmic ja té en compte de mantenir uns certs partits amb el, el candeler, de posar al capdavant d'aquí i d'allà eh, persones que tinguin més o menys eh, una manera de pensar a fi a la seva i a més té la pressió constant d'estar participant amb les grans eh, consells, el Consell d'Administració de l'ACA, els grans consells, sempre hi ha... Eh, vull dir, la força del capital és brutal comparada amb la nostra i és francament molt complicat entre que no hi ha poder suficient i que el poc que hi ha està perquè el, el capital té diners per controlar-ho tot i, i, i això ho fa. D'acord, però a veure, Jesús no he pogut entrar quan estava estàveu debatent he vist la fotografia i sé que sou molts a la cimera social per la sequera, que esteu fent aquí, a la l'ateneu a Eugenenc, aquest dissabte, i per tant també teniu poder també tenim poder els moviments socials, podem fer pressió, i això ho hem demostrat moltes vegades. Sí, sí. Ara bé, la pregunta concreta jo crec que és l'economia es pot i es vol planificar aquest nivell de limitar, per exemple, l'aigua per la producció de fruita que s'exporta i per... Limitar, i aquí hauríem de, de posar-nos encara més durs amb el tema de les macrogranges i que tampoc utilitzin l'aigua a aquestes indústries. Ah, si féssim això, això... estaríem prioritzant l'ús d'aigua amb contextos agrícoles o industrials que sí que siguin beneficiosos perquè són producció pròpia per consum aquí. Perquè eh, això sí, al final potser l'emergència climàtica i la sequera ens obligarà a fer-ho, no? Ah, exacte. Però això és que... Eh, és... Eh, com sempre ha passat amb el discurs ecologista nosaltres fa d'anys que visem que passaran coses, que hi haurà un canvi climàtic jo fa 30 anys, 35 anys que estic Grup Defens el Terc i ja se'n parlava i no s'ha fet res i no es farà res però què passarà? Pues que, que, que ja ha arribat aquí el canvi climàtic i anirà pitjor. I que si no es fa res per arreglar el, la gestió de l'aigua de tot el país i treure-la de mans del capital i, i donar-la a la gent, doncs eh, nosaltres protestarem tant com podrem, ho explicarem, sortirem a les ràdios, a les televisions, direm el nostre, el, el, el nostre punt de vista, els nostres pronòstics, però... Dubto que se'n faci massa cas per força que tinguem, però al final la, la, el desdevenir s'acabarà imposant, de bon grat o per força. I com sempre els resultats seran, com més s'esperi, més catastròfics. Um, tornem a la cimera i després m'agradarà que ens comentis alguna cosa del riu Ter, que és el, el que vosaltres defenseu i heu defensat, no només el Ter com a ecosistema fluvial, sinó amb tot el que implica a nivell econòmic i social. Eh? Com sabem que no es pot destriar una cosa de l'altra. Però de la cimera d'avui, de què servirà? Ojalà pogués dir-te de què servirà. Esperem que serveixi. Esperem que, dintre de la limitació de la capacitat d'acció de la Generalitat, doncs, les nostres peticions, la nostra opinió, hi ha d'arribar. Perquè és que si nosaltres no hi som, l'única opinió que arriba sempre és la del diner. Això passa sempre. Uh -huh. la, la, la veu dels ecologistes, la veu de, la, de les entitats de, del poble, de les entitats de la gent, les entitats que es, que es preocupen pel, pel dia a dia de, de la gent, doncs s'ha de fer sentir. S'ha de sentir perquè és el contrapès del diner. I si no hi ha ni aquest contrapès, doncs la, cosa, la maquinària de, del poder doncs, arrasa amb tot. Nosaltres ho hem de tirar. Eh, a la llarga, mica en mica, es van esgarrapant petites concessions, van esgarrapan coses, van arreglant coses, com va passar en l'acord del Ter. El Ter van decidir els anys 60 fer l'embassament de Sau, després el de Sosqueda, perquè Barcelona necessitava aigua, Barcelona va anar creixent, anar creixent, i va, va arribar un punt en què el 70% de l'aigua que, que portava el Ter anava a parar a Barcelona. Això, clar, dels, dels embassaments a Navall va ser dramàtic perquè es va reduir el Ter a una misèria i després de molta pressió, després de parlar-ne molt, després del grup de defensa del Ter i altres entitats eh, exigir, demanar eh, molts anys, doncs un moment donat eh, el president Puigdemont, precisament que era de Girona, doncs va decidir que això es havia de parlar i es s'havia d'arreglar i es va convocar la taula del Ter, la taula del Ter Vam parlar molta gent de què s'havia de fer amb, amb l'aigua dels embassaments i amb el trasbassament de l'aigua a Barcelona i amb l'aigua de, de l'Alter i es va arribar a una sèrie de conclusions. De limitar, de limitar la quantitat d'aigua que s'havia de portar des d'Alter a la conurbació metropolitana i eh, es va signar un acord amb, amb un calendari per anar reduint progressivament el trasbassament d'aigua del riu cap a Barcelona i deixar-ho amb un 30% i anar afegint diferents fonts d'abastament per la, la ciutat i l'entorn de Barcelona. I, i sort n'hi va haver. Pots recordar-nos de quin any és l'acord del Ter? El, el 2017 uh -huh. el vam signar. Tant. Vam estar més d'un any parlant-ne. Amb... La cosa va arribar a bon port, perquè des de l'organització, des del govern, des de l'Agència General de l'Aigua, es van escollir els interlocutors i no sé per quina meravella celestial no, no hi van entrar ni les hidroelèctriques ni les multinacionals, gent del país els grups ecologistes que érem dos o tres, els usuaris de diversos... Gent del país, els regants, gent que, fe... que coneixem el país, que vivim al... del riu i aleshores es pot discutir. I es pot arribar a acords i s'hi va arribar. Ells ja tenen els seus globis i, i maneres de fer pressió als governants perquè legislin el seu favor, però en, en tot cas doncs, és un esforç que certament doncs, aquests consensos costa de, de veure, no? Però... Això ho vam veure el al documental Alter el Límit, que es va estrenar doncs, fa un parell d'anys i que aquí el programa també, a l'Eco de la Vall, Valle, doncs, vam anar a Bescanó a veure l'estrena, vam parlar amb el seu director i, i s'explica perfectament el d'aquest acord de l'aigua, l'acord d'Alter. Um, seria un referent, potser, per la situació actual, com a model de consens? Es, és un, és un, per mi és un referent fonamental perquè eh, és un acord que basta tota la gestió d'un riu i que, a més a més, hi ha una, un compromís de complir-lo, i s'està complint, i s'està complint. Vull dir, mica en mica s'ha anat reduint el transversament, s'ha anat implementant noves fonts, sequera part, perquè això és d'abans de la sequera, i s'està eh, fent una gestió del TER que concorda amb allò que tota la gent de l'Arc, tots els ribarengs, tota la gent que tenim interessos i que vivim al país, doncs es va, es va acordar. I a mi em sembla una, una cosa meravellosa. Veient com està el, el pantà de Sau, que l'han acabat de buidar per transversar-lo al de Susqueda, amb el riu Brugent, el nostre riu de la Vall d'Ostolada, encara té més importància perquè aquesta aigua també ajuda a que el Ter no arribi mort al mar, no?, d'alguna manera, amb totes Fé, aquestes limitacions que té. L'acord del Ter preveu, entre altres coses, que que ja esti... que ja eren anteriors al eh, cabal ambiental, al cabal de manteniment que en diu. L'any 2006 es va publicar pel govern un, eh, el pla sectorial de cabals de manteniment, que, que és fill de la directiva marco europea de l'any 2000 i que obliga a, tots, a, a tota Europa, a tots els gestors de l'aigua a m mm, de, de qualsevol ús un cabal suficient per mantenir la vida dels, dels rius, el cabal de manteniment. Aquí a Catalunya eh, es va fer un estudi de quin cabal era necessari, de què s'havia tenir en compte, quin cabal havia de ser aquest cabal de manteniment. El va fer eh, juntament amb l'Agència Granada de l'Aigua, la Universitat de Barcelona, gent que hi entenen, científics de veritat, i van fotre un, un, una legislació, un, un pla sectorial, que va tenir la, el recolzament i l'aplaudiment d'Europa. És a dir, està molt ben fet això, és molt... I hem, de tots els estats europeus, el Pla Sectorial de Cabals de, de, de Manteniment de Catalunya doncs és un dels exemples de, de coses ben fetes. Què va passar del 2006 fins ara? Doncs bueno, va canviar el govern, van entrar sí, sí, els convergents i d'allò, i totes aquelles cosetes que determinaven quin cabal hi havia d'haver-hi a cada punt del riu, sota de cada aprofitament hidroelèctric o del que fos, a cada mes de l'any, perquè ha d'anar variant al, al llarg de l'any, doncs va quedar amb un calaix. I no s'ha anat implementant fins a aquest últim pla de gestió de, de l'aigua de Catalunya, que no van gosar posar-hi el 100% de lo que deia la llei, que ja hauria d'estar en vigor de l'any 2006, any, eh, doncs van dir, de moment, el 60% i per sorpresa del, dels ecologistes i de la gent que ens hi hem barallat tant, doncs l'ACA ha fet mans i mànigues perquè arreu del Ter, per tant a, abans dels, dels embassaments com després, es compleixi aquest 60% de moment i amb el calendari del 2028 arribar al 100% de lo que diu aquella llei que encara no s'aplica del tot. És extraordinari perquè no havia passat mai i sinó no que hagués estat per l'UPA encara estaríem igual que sempre. Tenir en compte el, el, el, el malament, el poc cabal que té, uh, uh, fet estem una mica al límit també de, de que okay. si no es compleixen aquests mínims, no, la cosa es tallarà a l'aixeta, o no es tallarà a I el pla, i el pla de manteniment ja ho preveu això. Vull dir, pot passar que el riu, perquè no plou, doncs no tingui prou aigua com per complir aquest cabal Però això és una cosa que... que ja vorm la locadora, però fins al moment es passa de tant en tant i el pla sectorial doncs diu que quan hi hagi sequera i el cabal del riu no arribi o estigui just en el que hi ha d'haver-hi, doncs cap aprofitament es pot engegar. Tots els canals hidrolètics s'han d'aturar, tots els aprofitaments han de, de quedar aturats perquè pel, que l'aigua que baixa baix pel ri. la qüestió seria no, no he d'arribar a aquest extrem no? on s'hagent d'pretar tots els botons eh, per aturar a doncs, eh aquest subministrament, a banda de que seria Exacte. doncs una autèntica eh, bogeria ah, veure la reacció arribat, de la gent. Per no? què s'ha arribat aquí? Exacte. Doncs perquè la sequera que tenim en guany és mai vista. Mai havia passat una escassetat tan important de precipitacions com la d'aquests últims anys i sort ni va haver-hi del glòria que va omplir-ho tot i hem anat tirant de veta aquests tres anys esperant que plogui. No ha plogut. Però s'ha de reduir i s'ha de racionalitzar el consum d'aigua en qualsevol cas, amb emergència climàtica i sense, amb sequera i sense, s'ha de racionalitzar això. És evident, hem de deixar de regar blat de, de moro per alimentar porcs i hem de, de deixar de regar metllers, de deixar de regar oliveres, de cultius d'assecar, deixar-los de regar, que si el regues fan més producció, sí, però que coler va per quatre. I l'aigua és de tots. S'ha de tornar a, a un aprofitament agrícola i ramader que sigui eh, sostenible amb l'aigua que ha disposat. Què ha de fer aquesta planificació econòmica de l'agricultura i, i segons com també de reconversió industrial o de limitació de segons eh, quins sectors? Qui ho ha de fer això, eh, Jesús? Perquè això és una decisió que ha de prendre el govern. Sí. o podríem prendre el, el, els propis sectors per iniciativa pròpia, perquè no, no es vegin afectats amb prohibicions o amb restriccions? Creus que seria possible això? No. Jo crec que els, aquest sector, el lobby d'agrícola i remader industrial està molt, molt més enllà d'això. Com totes les empreses, eh, l'única cosa que tenen en compte són els beneficis. I les empreses no treballen per gestionar bé l'aigua ni treballen per fer eh, olives o per fer porcs, treballen per guanyar diners i prou. Com? És indiferent i, i cada vegada és pitjor. Vull dir, la ètica està quedant arraconada i davant la... se'ls exigeix des dels consells d'administració cada... anar, anar augmentant beneficis sempre i això l'única manera de fer-ho és robant l'aigua de tots, per dir-ho d'alguna manera. Clar, clar, però aquí hem de, hem de diferenciar el, el petit productor de fruiters amb l'exportador, com deia abans, el, el petit productor inclús de, de, de porcs eh, que també tenim sí, aquí una... que ho fan d'una manera doncs, diferent, diferent, a petita escala, eh, cuidant-los, en, en, en, en fi, eh, evidentment els acaben sacrificant, però és molt diferent que aquest tractament intensiu de tenir el bestiar ja vinga, vinga, vinga, vinga ah, i, i inclús els productors de llet, eh, no només de porcs. Eh, llavors... Hem de diferenciar, això crec que hauríem Com de fer... Com diferencia, di Diferenciar la, la petita pagesia de l'agronegoci, ah, sí. la, els petits ramaders dels grans productors, perquè uh, és molt diferent una cosa de l'altra, no? Uh, és ben evident. És ben I gasten evident. molt més aigua uns que altres. productors, els, la pagesia de sempre, la gent que viuen dels seus camps, i d'allò que els seus camps poden produir amb porcs o amb vaques o, o amb, eh, amb, amb carn, que, que tenquen els seus cicles i que allò, és, això s'estan eh, convertint en espècies, en vies d'extinció, estan en extinció. Però tan cega per és l'administració perquè els hi per, per passi això a, a davant dels uís? Perquè és així de clar perquè el poder econòmic els ha, no, no, no, ha, no és que hagin anat allà amb, amb un bulldozer i els hagin tirat la, la masia a terra, no. És una roba... han arruïnat, mm -hmm. simplement. Uh, aquell que criava una dotzena de porcs per, per portar mercat i per, que quedaven allà, la, doncs aquest ha, ha estat arruïnat, perquè la gran indústria del porc doncs ha fotut 4.000 porcs a dintre d'una nau industrial, ha tirat tota la merda Uh, amb un camp qualsevol contaminant els aquífers, ha rebentat el preu de la carn, perquè, clar, allà on abans en criaven 12, ara en, en crien 4.000. Han pogut aportar soja de, de, del Brasil, blat de moro d'Estats Units, uh, cereals d'Ucraïna, per donar-los en els porcs, uh, preus d'allò, i uh, els residus cap aquí, i això ha fet que la, la immensa majoria de la, de la pagesia desaparegui. Com s'han de conservar? No a sé, so. declarant les espècies en vies d'extinció <laughs> i donant-li tot el suport necessari. tot I sobretot eh, retallant totes aquests beneficis i subvencions que es donen a la gran indústria. Vale, és que sembla que, el, que hi donem voltes i, i si sempre acabem sempre, a, en és... aquest punt és perquè aquest no, punt és el que s'ha de canviar. És que és, que, és, que, és que és així, és que no n'hi ha més. D'acord, per acabar, a Jesús, eh, de l'associació del grup de defensa del Ter, mm, digue'ns una mica... Com creus que sortirà d'aquesta cimera social per la sequera que he organitzat aquí, a l'Ateneu Eugenenc, de Girona? Com creus que les propostes arribaran a la societat, no només al govern? Des dels de bueno. petits programes de ràdio com aquest doncs, farem difusió, tot el que puguem, ah, però creus que arribarà el vostre missatge? Eh, creiem que això arribarà a la gent gràcies a persones com tu, que ens pregunten coses que han vingut a, a gravar a la cimera, a les televisions, allò que puguin arribar, tot i que és molt difícil perquè el monopoli o el pràctic monopoli dels grans mitjans de comunicació estan mans del diner. I el diner és el mateix que és, el... és molt complicat. Tenim sempre les de perdre, però alguna cosa hem d'anar dient i sobretot que hem de fer, el que no podem perdre és l'esperança perquè és l'únic que ens queda. hem de deixar-hi d'esperança i creure amb la potència i les possibilitats que té el, els moviments sí, quan, socials quan van a una, no? Cada vegada tenim menys possibilitats, perquè sí, és veritat, perquè què passa? Que tots els moviments de, de protesta dels moviments socials estan sent durament reprimits. 4.000 independentistes que estan demanant una cosa estrictament necessària per sobreviure com a catalans, doncs estan, eh, si no a la presó, estan siguent jutjats. I qualsevol galderull, qualsevol cosa, de seguida negafen dos o tres, els foten a judici, i això crema absolutament les possibilitats de protesta. És terrible, és una, una dictadura encoberta d'alguna manera. Tu portes molts anys, a, com hem dit abans, Jesús, amb el grup de defensa del Tern? Sí, 35. 35. Um... Tots els que té el, el grup de defensa del Tern. Mm -hmm. No s'ha de perdre l'esperança, però creus que el, mm, hauríem de considerar noves estratègies? Jo no sé d'on treure-les, francament. No, no, jo tampoc, eh, no sé, tu pregunto. Jo no sé d'on treure-les, ja t'he explicat el problema que, que hi ha i el que podem fer la gent, que em sembla molt poquet. Mm. Jo això no hauria de dir-ho, però d'alguna manera tinc la sort de ser ja tirant a vell, per no dir vell, i de no veure com petarà tot plegat, però això petarà malament. I, tal com s'està es, plantejant el món sencer, el, capi, el poder del capital i les barbaritats que s'estan fent, que no hi ha manera d'aturar-les, doncs això acabarà molt malament. Jo preferiria no veure i poder no veure Bueno, jo em pensava ara, abans que no, no has arribat a temps de preguntar-t'ho que la, la reconversió industrial que es va fer als anys 80 no? abans que arribés el Felipe González i amb el Felipe González, amb el primer PSOE de majoria absoluta, va ser duríssima molta sí, sí. gent a l'atur i també va ser una resposta molt potent del moviment obrer que en aquell moment sí, sí. Unidor, de Unidor, do el muscle que tenia, no? com es diu Sí senyor, però, però de dues hores en sa el capital n'ha pres moltíssim clar, clar. Bueno, això, això pinta malament què hem de fer? Invertim comprarem tots els mitjans comprarem la meitat dels jutges que ho han comprat, tot el que podien comprar ho han comprat i ara estem així, tots, tu i jo i tots sí, en Jesús posa la mà al coll agafats pel coi um, però posava aquest exemple perquè la reconversió industrial que va ser una cosa realment històrica també es produirà els propers mesos i anys aquí no sé, no sé en quina direcció perquè no sí, ho sabem però serà molt més dramàtic del que va ser la la reconversió industrial. Per això preguntava quines serien aquestes estratègies que hauríem de posar en pràctica. Li hauríem de preguntar perquè al jovent, pot potser, no? Tota aquesta gent que, que ens envolta en aquests pisos doncs, han d'estar molt més apurats encara del que estan. El capital ha tingut en compte de mantenir un mínim de, de benestar fictici, si tu vols, perquè... Per afogar, una me... perquè quan fots algú contra, entre l'espai i la paret, doncs aquest algú acaba rebel·lant-se. Doncs s'ha de mantenir una miqueta d'esperança, una miqueta de benestar, una, una promesa alguna promesa d'alguna cosa fictícia, però s'ha de mantenir això, i així funciona. Les granotes eh, bullin a, a, a la cassola, no? amb foc lent, poc a poc, que va pujant. No? Aquella metàfora de les granotes bullint dins la cassola. Sí, sí, ni més ni menys. Ah... Uh... Seguirem lluitant per això, oi, Jesús? Sobretot no, vosaltres, no, que esteu, no, sou un referent. Si visqui, que ja no em queda gaire, doncs, què vols que faci si no això? Si em sembla primordial. D'acord, moltes gràcies. Doncs apa, que tingueu salut i que tinguem sort entre tots. L'eco de L'eco de la Doncs, continuem aquí a l'Ateneu Eugenenc, que no és de Salt que és de Girona, com porteu dient doncs, tot el matí, i ara en Ramon, que és un dels a membres de l'Ateneu i molt actiu des de fa anys ens explicarà exactament on som i així acabem de corregir això de, de Salt i Girona perquè clar, són dues ciutats que estan barrejades i de fet això era una antiga vila em Deia Ramon, és així? Sí, que és, era Santa Eugènia de Ter que té mil anys de història i que l'any 1963 per un decret franquista va ser anexionat a Girona. Salt també va ser anexionat però va poder segregar-se Ah, no, no recordo l'any, però va, es va sagregar. Nosaltres no. Molt bé. I l'Ateneu és un Ateneu autogestionat i, per tant, independent, diguéssim, que ara heu creat els moviments socials. Sí, sí. Eh, nosaltres, les entitats del barri, teníem necessitat d'un espai. Al principi vam intentar cogestionar les entitats al centre cívic, però ja hi havia poc espai, pocs horaris i quan era alcalde Carles Puigdemont ens va cedir eh, aquest local que era ja des d'un inicis, ja era un local de les entitats, després va ser biblioteca. I finalment van firmar un conveni en l'Ajuntament de sessió d'aquests locals que es van convertir en l'Ateneu Genien, que és un, un local que depèn d''una de associació que es diu Mancomunitat de Santa Eugènia Can Gilbert que agrupa a unes trentena d'entitats de tot tipus. Eh? Aleshores, aquí, fo... eh, malgrat que jo sóc el president d'aquesta associació, la... el funcionament és a, és a través de l'autogestió, es fa una reunió cada dilluns a les 7, on intentem eh, autogestionar això en el sentit dels horaris, de... dels locals, de les activitats, etc assembleària, no? Entendria, entenc sí, que és. Si intentem que sigui assembleària, no?, perquè malgrat que això és un tema que no hi estem acostumats, no? Aleshores, hem d'anar ficant aquesta idea de que nosaltres som capaços d'autogestionar els nostres espais, perquè aquí la neteja, el manteniment ho eh, fem nosaltres, l'Ajuntament no ens paga la llum i l'aigua, no?, Però, i no hi ha cap funcionari de l'Ajuntament aquí, eh? tot ho fem nosaltres. Uh -huh. Abans he, he fet la lectura d'aquest cartell amb totes les associacions que sou i entitats, i realment són un munt de tots colors i de diferents aspectes de la societat. En general, per no anar a una, una que seria molt llarg, en general hi ha dinamisme, hi ha dinamisme social, sí, diguéssim, sí, avui en dia amb tant de tema d'internets, sessors socials, que costa tant sortir de casa o, o apartar la mirada del mòbil, hi ha, hi ha participació activa, diguéssim? Sí, menys de la que voldria, però aquí per exemple ha nascut, per posar en exemple, la Colle Jaganter de Santa Eugènia de Ter, que fa moltes trobades arrel de Catalunya i a fora de França, vam estar a la, la il·la d'Alguer, una trobada de cultura catalana, vull dir que després hi ha els, els grups de capoeira, que tenen un impacte molt jovent i els nens molt forts, hi ha la PA, a la plataforma de d'afectats per la hipoteca, tenim la parròquia, també està aquí dintre, tenim un grup de batucada, com Papa i etc. etcètera, etcètera. Sí, sí, la, la, la llista és llarga. Clar, l'interessant és que les activitats les organitzen les pròpies persones, no és algú que vingui de fora a una fundació X o l'Ajuntament a una inspiració divina que proposi fer això o això altra, sinó que el, hi, ha un, hi ha un interès directe en fer el que les persones vulguin fer, no? En fer sí, al final, perquè... i fer cultura des de baix. Sí. sí, perquè les persones, les entitats, tenen moltes idees i moltes ganes de fer coses Ara, a vegades, en segons quins jocs el resultat, com tu dius, que imposa un projecte des de dalt, i, i no citaré cap exemple, però tu deus saber que hi ha molts projectes que baixen, i llavors, doncs, si, si les entitats o les persones no s'ho senten seu, llavors la participació és poca, no? o és per quedar bé. No? Digui'm un, un exemple... Explicant-ho breument, eh, perquè li voldré fer altres preguntes, alguna activitat, alguna acció, inclús participativa, que, que haguéssiu fet anys enrere, i després li preguntaré per alguna doncs, de, de present i de cara al futur que, que pugueu estar doncs, preparant. Alguna cosa històrica que organitzés des de, de l'Ateneu? Sí, per exemple, nosaltres vam organitzar aquí com una, un event molt significatiu, que Santa Eugènia Ter va ser, l'any passat, vila Jagantera de les comarques gironines. Van vindre 30 colles geganteres, eh? van participar totes les entitats del barri, pel tema de menjar, per la infraestructura de, de la cerca de vila que es va fer, va ser un treball col·lectiu, eh? és com un exemple de que un proposa una activitat però no la fa l'entitat, sinó que tota la resta intenten recolzar aquella, aquella entitat o es fa conjuntament. déu nhi jo personalment sóc més de, del correfocs i de diables i tabalers, però en fi... No, aquí el... teníem els dimonis del Ter, uh -huh. encara està com a entitat, però estan en un moment baix, estan en un parèntesis, però havia participat en bastants correfocs eh, aquí de la, de la comarca, no? Jo li preguntava, perquè, perquè té, té una certa edat de vostè Ramon, li preguntava per inclús, doncs tenint en compte el, la, els anys que fa que existeix, alguna cosa doncs, més, més antiga perquè puguem saber doncs, que aquests moviments socials tenen la seva trajectòria, no? Bé, això la, teneu, la dura des del 2014. Jo abans era durant 10 anys president de la Ciutadans, eh? o sigui que això porta encara 9-10 anys. Eh? i hi ha hagut tot un treball condicionament de l'espai. Nosaltres han posat el parquet, hem pintat, hi ha tot un treball d'aquest tipus. No? Però, per exemple, aquí hi ha, des de quasi 2014, que s'ha fet un festival que es diu Del Balcons al carrer. Eh? Uh, Bé, bueno, no, no del 2014, de l'època de la pandèmia. La gent que cantava pels balcons això ho hem copiat a les planes del balconcert, concert. Sembla que ve d'aquí la idea. La gent que cantava als balcons ho van baixar després, quan es va poder mínimament, ho van baixar en un escenari que hi aquí al parc Núria de Terresa. Donc, doncs diguem algun exemple d'aquestes lluites veïnals de l'Associació de Veïns que potser doncs, aquí sí que podríem anar-nos en, més enrere i, i veure doncs, que alguns drets socials i hi ha algunes coses d'aquest no, estat oh. del benestar en decadència doncs, eh, que hem de mantenir i rescatar, potser venen d'aquella època. Com a lluites veïnals importants va ser el, el rescat de la frontissa, Cada ara ja no es diu frontissa, sinó part Norietarés, tot això era un descampat de cotxes avariats, de cotxes abandonats, de porqueria, i també a l'època del Carles Puigdemont es va fer un projecte per sanejar, i ara és un parc magnífic en pista de bàsquet, eh, en pista de futbol, eh, i ha sigut un gran avenç pel, pel barri. No? Els equipaments, no? Sí, sí. I, i després altres històries, com el, la mateixa Marfà, malgrat que és un projecte que el vam lluitar perquè fos també un espai autogestionat, però aquí l'Ajuntament ja va ficar hi altres històries, va posar va traslladar la biblioteca que estava aquí, la va traslladar allà, per els pisos de sobre eh, hi va fer escoles de música privades i una aula de música privada, llavors uns espais que havíem reivindicat pels veïns, perquè més, arquitectònicament ho van fer molt malament, però van fer un forat al mig, quan la fàbrica era pisos, i es van perdre molts metres quadrats. No? i allà es tenia que haver fet una sala polivalent pel, pel barri, amb un teatre, amb un bar, eh? per, per no tindre que estar anant a buscar locals grans com pavellons i així, que quasi mai ens els deixen. No? Aleshores, es va fer la Marfà però contra el nostre projecte, eh? perquè la Marfà hauria d'haver sigut alguna com això, no? la Fàbrica Marfà, que no sé si la coneixes. No? Sí, fan concerts, oi, a la Marfà? Sí. No. Però, clar, eh, vam fer una sala davant eh, per fer concerts, però, clar, tinguent allà tants metres quadrats, haver fet aquell disseny arquitectònic, doncs pues, es van perdre molts metres quadrats per la cultura. Però, bueno, almenys es va restaurar eh, l'espai. D'acord, ja per acabar et deixo que marxi, però només en alguna, alguna activitat que feu aquest any com, com destacable? Aquest domenys ja nosaltres... Uh, hem presentat un projecte, el temps de flors, que nosaltres diem temps de flors i faves, perquè aquí, en aquesta època, surten les faves a les hortes, i aquest any el dediquem, la... fem un homenatge floral uh, als 50 anys de la mort de Sabador Allende, del capellà gironí Joan Alsina, el Víctor Jara i el Pablo Nadura, que van morir a la mateixa setmana del del 1973. Bé, fem un homenatge en frases d'aquests personatges, no? i és un homenatge floral a totes aquestes persones. I això és un, també una tasca col·lectiva que ho farem la setmana que ve. Eh? Molt bé. En, quan ens, ens explicava això en Ramon, ha vingut un cotxe, estem en un lloc amb molta densitat de trànsit, jo mateix, per perquè per no, no dir no, no. he vingut amb vehicle també fins aquí la porta. Eh, això posar un pàrquing a l'entrada de, de sal a l'entrada de Girona, perquè aparquem i un transport públic doncs, ben gestionat seria realment una, una cosa interessant, no, no reivindicar? No, no, sí, nosaltres no, mai hem lluitat per tindre més aparcament, almenys jo personalment. Ho dic per deixar el cotxe, eh? per entrar a la ciutat no, no sé, sense vehicle. És que no, mai arribarem a tindre aparcament per tothom, eh? perquè l'ús del cotxe es fa massa massiu, és nosaltres estem per, ah, aquí, aquesta zona, fer-la petonal, i que la gent no faci servir cotxe, bicicletes, un bon transport públic intern, eh? perquè això no ho aturarem mai. Cada dia la gent es comprarà més cotxes, i més cotxes, i més cotxes, Si no hi ha aparcament. Però si a mi em poses un aparcament allà al pont de Bascanó, ben gran, jo deixo el cotxe no, no, sí, i, i entro amb la bici. Però que ja has de tindres suficient, has de tindre un carril amb bici, o has de tindre autobusos, si no, no serveix de res posar aparcaments fora. Eh? Uh -huh. llavors què fas des d'allà, no? Però encara és un problema que hem de limitar l'ús del cotxe o fer-lo desaparèixer, és una teoria, eh? Perquè ja no hi caben, dir. fins que les carreteres cada dia les han d'ampliar més i més, fins quan ho no hem d'ampliar les carreteres? Eh? Dos, quatre, sis, vuit, deu carrils, hasta l'infinito i més allà, no? Llavors, això no és sostenible, aquesta situació, per molt elèctric que els posin, no hi cabrem amb els cotxes, vull dir, Llavors, al barri, nosaltres no, no, sí que es queixem de la falta d'aparcament, perquè, a més, ens, ens acrivillen amb, amb multes eh, sobre això. No? no hi ha aparcament, però, a la més mínima, aquest cotxe, el que es descuidi, el voltaran. No? Aleshores, és això. S'ha alt... de fer un altre plantejament sobre el tema dels cotxes. D'acord. Això, per un altre dia, seguim parlant. Gràcies, Ramon. Sí, sí. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Quina ràdio, eh? Gràcies. Ara, ara li dono un, un flyer. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre declara l'excepcionalitat per sequera extraordinària a la zona del Baix Ebre i podria reduir encara més la concessió dels canals del Delta. El sistema d'embassament Maquinensa i Ribarroja està al 58% i amb tendència a la baixa. Si no plou, hi haurà restriccions pel REC a partir de l'agost. Jaume Casanova, president de la Junta de Govern de la Comunitat d'Arregants, es mostra preocupat. El comportament dels comuners és exemplar Vivim la màxima preocupació en la situació que s'està trobant mequinensa. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs seran d'uns 70 milions d'euros. Em dic bé a escriure, no? He estat presidenta ...de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa fins fa tres setmanes... ...i la veritat que ha sigut un procés paral·lel... ...amb, el, amb la municipalització de l'aigua. Sí. Un procés paral·lel? Sí. Quan es va fer tota la mobilització... ...per la remunicipalització de l'aigua de Terrassa... ...el que es tenia clar des de l'activisme és que aquesta empresa, que havia de ser pública, havia de ser també democràtica. I per tant, s'havia de crear un organisme que veiés, amb uns principis, uns principis que es van establir al Parlament Ciutadà, que aquesta empresa també segueixi aquests principis. I aquí és quan neix l'Observatori. En aquests moments, a l'Observatori de l'Aigua de Terrassa el que vol és vetllar perquè hi hagi un, dret, un accés a l'aigua, vetllar perquè es faci una gestió sostenibilista de l'aigua, que hi hagi també transparència, que hi hagi tots uns valors democràtics. No? Aleshores, és, és tota una entitat a on hi ha grups de treball i cada grup de treball Treballa, diguéssim, des de, per exemple, d'indicadors i control social, qualitat i sabor de l'aigua, que jo ara estic com a coordinadora d'aquest grup de treball. També hi ha el dret humà a aigua i justícia social, el de comunicació, el d'educació, que també és, és molt important, i el de projectes, projectes i medi ambient, que amb aquest... Grup, el que s'ha fet és, mitjançant una moció que es va presentar a l'Ajuntament, ara el que s'ha fet és tenir, diguéssim, vam empenyar una mica la, a l'Ajuntament perquè presentés un projecte del Next Generation per digitalitzar, eh, diguéssim, els comptadors. D'acord. Alguns oients que ets puguin escoltar diran que nosaltres estem aquí a les planes d'Hostoles, tenim l'aigua que ens ve d'aquesta gran muntanya del Coi Sacabra, això ho tenim garantit, i també és una gestió pública i, per tant, ja ho tenim. La gestió aquesta és pública i, per tant, no ens hem de preocupar. Però, efectivament, potser desconeixem moltes coses i no dic que hi hagi coses estranyes, simplement que no som conscients i, com a mínim, aquesta educació o aquesta transparència ens permetria ser conscients d'aquest... Preuat, que és l'aigua i, per tant, de, de conèixer quins costos implica, distribuir-la, fer els tractaments necessaris, etc. etc. Per tant, també ens interessa molt a les plenes d'ustoles conèixer a, el vostre cas com a molts altres. Però deixe'm només preguntar-te quin va ser el procés perquè abans estava mans privades, entenc, i després es va fer pública la gestió molt breument, sense allargar-nos massa, d'on ve a, a, a això. A veure, s'acabava la concessió uh -huh. i aleshores una sèrie, la taula de l'aigua va ser el motor que va reflexionar que quina gestió seria el, la millor gestió per Terrassa. I aleshores en, en, en, de forma paral·lela s'estava construint una cosa i s'estava construint l'observatori, remunicipalització i observatori perquè el que es volia, finalment, com objectiu comú, és que la nova gestora amb el poder polític i amb l'Observatori conjuntament fos una co-governança, es prenguessin les decisions de forma compartida. Uh -huh. És a dir, nosaltres ens assentem amb els polítics, amb els tècnics, ...i els representants de cada tema, no?, que, que si és d'un grup o de l'altre, depèn del tema, ens assentem i discutim els temes i prenem decisions conjuntament. I també, el que pot passar, també, és que vinguin de les associacions de... de la Federació d'Associacions de vins que ens vinguin amb un problema i nosaltres el canalitzem, el posem a debat i intentem que sobre la taula estiguin tots els actors que d'alguna manera estan afectats d'aquest problema i buscar la solució de forma compartida. Quina valoració fas ara en aquests moments d'aquesta gestió pública de l'aigua a Terrassa? Ah, la veritat que estem molt, molt satisfets i satisfetes, però sí que és cert que no és fàcil, no és, no és fàcil aquest canvi perquè primer de tot a uh, Mina Acbar, que era encara tenim litigis pendents. L'empresa, eh? Akbar, sí, mi... sí, la, la, la, la privada doncs pues, encara estem constantment amb litigis. No fan fàcil el, el, la, la, la, la, diguéssim el traspàs. Hi ha informació que no l'han no passat a aigua. És a dir, tenim conflictes amb aquest sentit, per exemple, un conflicte que és latent és que els contadors, es van quedar en mans de Minakbar. I això la ciutadania no ho entenc, per si la gestió és pública, perquè aquests contadors no estan en mans de la nova empresa pública. Uh -huh. no, té, no té sentit, no? Clar. I aleshores aquí pues, pues, hi ha un conflicte. hi ha un conflicte. Deixa'm preguntar-te, l'aigua és del Ter o d'on us ve l'aigua? No, A... el, el, un 80% ve del Llobregat un 12% de pous i mines i un 8% de la concessió d'ATL. Aigua del Llobregat. Sí. Per tant, l'aigua del Llobregat és la que utilitzeu i us arribarà amb, amb, amb, amb quina situació està, perquè coneixem que les conques estan doncs, a nivells mínims per la sequera eh, i, per tant, doncs, això també marcarà la quantitat d'aigua disponible, no? ara mateix en els propers anys. Això, molt breument, ho teniu analitzat, més o menys, veure... com, com us afectaria... Evidentment hi ha un pla de sequera que segurament ja coneixes no? I, i hi ha un comitè de sequera on l'Observatori de Terrassa forma part i nosaltres també intentem eh, in, in, divulgar recomanacions de fer un ús i una gestió sostenibilista de l'aigua. De fet, Terrassa està en aquests moments amb un consum de 104 litres habitant i dia. No és elevat, no és elevat. No tenim agricultura, que si tu miras Catalunya com a país, saps que pràcticament el 70% va per l'agricultura. Nosaltres no en tenim. I tenim un 7% industrial. Aleshores, el, el, el gros va tot a comerços i sobretot domèstic. I per acabar, en quina valoració fas de, de la cimera social per la sequera que s'està fent aquí ara mateix, a l'Ateneu Eugenenc de Sal, Com ho has vist? Creus que les propostes que heu consensuat s'escoltaran doncs, per part del govern, que serviran per intentar solucionar doncs, els reptes que tenim? A veure, estic molt satisfeta, perquè a més a més han, han sigut diferents mirades no? que... Totes volíem el consens, és a dir, ens hem assentat per aportar propostes consensuades. I això ja és, diguéssim, d'alguna manera eh, és molt gratificant. A veure, els polítics, que són professionals, no han sapigut fer aquesta tasca. I en canvi, aquí, que és, la majoria és voluntarisme, hem vist claríssim que hem de tirar unes propostes concretes endavant. I això a mi em gratifica molt. I a més a més el que volem és fer més xarxa i que a, trobar encara més aliats. I espero espero que el govern sigui responsable i que escolti les nostres propostes. D'acord. Doncs moltes gràcies. De res a vosaltres i molta sort. i hi ha aigua per a tothom, I per tots i totes. Molt bé. Cimera social per la sequera. Dissabte 6 de maig del 2023, Girona. Bé, això és aigua fresca. Tenes de vida a muntanyes i ballslliures al llarg dels anys Un pobl de barga entre roques i estanys Amb l'horitzó L'Eco de la vall a ràdio Les Planes. Am la força dels que ja van marxar per no tornar, am la llента dels cabúi, encara estan per de la gesta ideal que s'avansa pas pas, que si algú mai ens pren la llum, calarem al foc i mor. Els barrans corcos cuidrets els més luxos d'aquesta llarga, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan corallo dinpastó, comprandran doni-moi l'arrore doni-moi leco de la valle.org leco de la la muntanya em va pujar per veure què hi emés allà tot tant pel sud i Arribarem al cim, serem a meitat de cabir. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era dam, era terra d'espai, senyor que la sauvanta és nostri. Quina no hi ha prets, que les netets, que no novedets que no hauran arrent. Ens donen paraules de fum i llautor, s'emporten el bronze a la plata i l'or. Se sent el soroll d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. sembla No, it's all the way